22. fejezet. Sátán ott áll a kapunál. Néhány évvel korábban, a tónál piknikezéskor, Éliás angyal elmondta nekem, hogy Isten próbára fog tenni engem a sátán jelenlétében. Egyik nap Éliás ismét eljött hozzám, és azt mondta, a sátán hamarosan el fog érni engem. Érzem, ahogy egyre közelít, mondtam. Rémült voltam, féltettem magamat és a gyermekeimet. Ne félj, szólt Éliás, bizonyítsd be, hogy hiszel Istenben. Nehéz elmagyarázni, de onnantól kezdve, hogy Éliás beszélt velem a tónál, éreztem a sátánt, hogy egyre közeledik felém. Képzeljék csak el, millió mérföld messzeségből éreztem őt, aztán éreztem, hogy már csak úgy ezer mérföldre van, aztán már csak százra. Attól az időponttól fogva, hogy Éliás megmondta, el fog jönni hozzám a sátán, évekig tartott a folyamat, de mindvégig éreztem, ahogy állandóan közelebb jut. És most Éliás bejelentette. A sátán már itt van. Egész közel. Közelebb és közelebb került. Egyik nap déltájban Mihály, hózus és az összes többi angyalom eljöttek, és félkört formáltak elől körülöttem. Azt mondták... Ezzel segítenek megakadályozni, hogy érezzem a sátántól áradó erős gonoszt. Az angyalok ezzel eltűntek, és én nem láttam őket többé. Visszasétáltam a házba, bezártam a bejárati ajtót, és közben tudtam, hogy a sátán ott áll a kapunál. Fáztam, és összefagyva éreztem magam, éreztem, hogy kiáramlik belőlem az élet. Olyan volt... Mint ha egy sínen állnék szemben egy sebesen felém tartó vonattal, és azt mondanák nekem, akkor fog megállni előttem a vonat, ha elég erős a hitem. Emlékeztettem magam, mit mondott Éliás. Bizonyítsd be, hogy hiszel Istenben. A sátán már hetek óta ott állhatott a kapunál. Állandó kábulatban voltam, elvesztettem az időérzékemet. Aztán egyik este aludni mentem, és tudtam, hogy a bejárati ajtónál van. Hívtam az angyalaimat, de nem válaszoltak nekem. Joe és a gyerekek is aludtak a hálószobában. Isten és az angyalok úgy intézhették, hogy mély álomban legyenek. Ültem az ágyban, térdemet felhúzva, a paplant az állami grántva. Reszkedtem a félelemtől. Így ültem egy darabig, majd hirtelen az összes angyalom, Ózusz Mihály Éliás megjelent, és körbevettek engem. Mondták, hogy ne fények, azzal eltűntek. Hirtelen, ahogy jöttek. Éreztem a sátán jelenlétét. Bejött a házba, oda ment a hálószobához, és ahogy odaért, minden eltűnt, beleértve jót és a gyerekeket is, mintha minden sötétségbe veszett volna, még az ágy is, melyen ültem. Magamra maradtam a sátánnal. Szörnyű volt érezni a sátán erejét, az összes gonoszságot, a félelmet, a rettenetet, nem tudnám megmondani, hogy himnemű volt-e, egyáltalán miként nézett ki, csak egy nagy tömeg gonoszságnak tűnt sötétségnek, melynek hatalmas ereje és energiája van. Nagyon magabiztos volt, és nem ismert félelmet. És akkor Isten érkezett meg a sötétségbe. Emberi alakot vett fel, egy fiatalemberét, pont ugyanúgy, ahogy az imacsoport ülésén is tette. Világító fehérbe öltözött, arca ragyogott, sötét haja a válláig ért. Odaállt a jobb oldalamra, és kezét kinyújtva megfogta a kezemet. Azzal, hogy Isten ott volt a jobb oldalamon, erőt nyertem. Tudtam, hogy Isten féken tartja a sátánt, megakadályozza, hogy még közelebb jöjjön hozzám, közben azonban továbbra is olyan rémült voltam, mint még soha életemben. Reszkedtem. Ültem az ágyon, tőlem balra ott volt a sátán. Ez a rettentő nagy sötétség és gonosság, jobbra tőlem pedig Isten. Nem láttam tisztán a sátán, csak valami nagy sötétségnek tűnt. Ha ránéztem Istenre, elmúlt a félelmem, amikor azonban visszafordultam a sátán felé, még erősebben tért vissza az érzés. Rájöttem. Isten most vizsgáztat engem. Azt kéri. Mutassam meg, hogy nem félek a sátántól. Mutassam meg, hogy erősebb vagyok nála, és el tudom őt taszítani magamtól. Azt is tudtam, hogy az ehhez való erőt onnan nyerem, hogy Isten jelen van és fogja a kezem. Megszólaltam, és háromszor megisvételtem. Távoz sátán! Veled szemben Istent választom! Erősebb vagyok nálad! Minden egyes alkalommal, hogy ezt elmondtam, a sátán hátrébb lépett és a harmadik felszólításom után már kikerült a hálószobából. Onnan pedig Isten taszította tovább, ki a házból, el a környéktől, mintha egy hosszú sötét alagúton keresztül küldte volna el a sátánt a semmibe. Azon a napon bebizonyítottam Istennek, hogy megvan bennem a hit, hogy eltaszítsam magamtól a sátánt. A sátán létezik, efelől nincs semmi kétségem. Ha megengedjük neki, hogy belépjen az életünkbe, megteszi. Istenként tünteti fel magát, és nagyszerű dolgokat hoz az életünkbe. Nagy gazdagságot, nagy sikert a külvilágban. Ám ennek hatalmas ára van. A sátán nem akarja, hogy fejlődjünk spirituálisan, és megakadályozza, hogy megnyissuk mások szívét és elméjét egy új látásmódra. Az ember igenis fejlődik spirituálisan. Az emberi fejlődés... Változás része, hogy a test és a lélek fokozatosan egységesebbé válik, majd végül egyetlen egészet alkotnak. Látom, hogy az emberek egyre kevésbé működnek a régi feltételek szerint, sokkal kérdezőbbek, nyitottabbak a spirituális világ felfedezésére. Isten valamennyünket próbára tesz időnként, ez része a spirituális fejlődésünknek. Isten segítségével valamennyiünknek megvan az ereje ahhoz hogy eltaszítsuk magunktól a sátánt. Ezt sosem szabad elfelejtenünk. Ha eltaszítjuk, vissza fog lépni egyet, nem tehet másként. Sajnos ettől még ott marad, de kisebb lesz az ereje. És bármikor hívhatjuk Istent és az angyalait, hogy megerősítsük a meggyőződésünket, a hitünket. Joe cukorbetegsége egyre súlyosbodott. Gyakran elájult, vagy nagyon gyengén érezte magát, Előfordult, hogy Krisztófer azzal rohant be, kiáltozva a kertből, hogy apa, elesett! Nagyon nehéz volt ez Johnnak és nekünk is. A legtöbb cukorbeteg kedvezően reagál a gyógykezelésre. Az ő esete azonban bonyolultabbnak tűnt, és az orvosok, noha mindent megtettek, nem tudták kezelni. A férjemnek ez az állapota a szívére is kihatott. Azt követően, hogy megállapították a cukorbetegségét, nem tudott többet dolgozni. Volt interjún, hogy felvegyék biztonsági a Ménuszi főiskolánál, ami nagyon jó lett volna, mivel a főiskola egész közel volt hozzánk, ám az utolsó pillanatban közölték vele, hogy az orvosi vizsgálat eredményei miatt nem tudják alkalmazni. Rendkívül csalódott volt. Sokszor került kórházba, és egyik alkalommal az egyik ápolónővér felvetette, talán jó lenne, ha lenne telefon a házban, ahol lakunk. Úgy hat hétre rá, a helyi egészségügyi szerveknek köszönhetően be is szereték hozzánk a telefont. Én azonban csak sürgőségi hívásokra használtam, illetve fogadtam rajta hívásokat, mivel féltem, hogy nagy számlát csinálnánk. Nem sokkal azt követően, hogy lett telefonunk. Egyik nap a gyerekek a kertben játszottak, és egy autó állt be hozzánk. Én hátul az egyik fészer takarítottam. Sok időt töltöttünk a kertben, tartottunk pár csirkét is, és az egyik szomszédtól kaptunk egy kis kutyát. Ezen a napon tehát hallottam, hogy egy férfi köszön hangosan, mire én kimentem a kertbe, hogy üdvözöljem. A férfi kiszállt az autóból, amelyben egy nő is ült a gyerekével. A férfi azt kérdezte, jó helyen jár-e. Mosolyogva válaszoltam neki, nem tudom, kit keres? A gyógyítót, felelte. A feleségem nincs jól. Mosolyogtam, de közben bizonytalannak éreztem magam. Azt értettem, hogy a férfi engem keres, de addig senki nem nevezett engem gyógyítónak. Voltak épp zavarba hozott azzal, hogy ezt mondja rólam. Nem éreztem magam ehhez elég felkészültnek. Mély levegőt véve feleltem. Igen, jó helyen jár. Kérem, jöjjön be. Bementünk a konyhába. A pár bemutatkozott, Fintannak és Pegnek hívták őket, a fiúk neve Émon volt. A kisfiú kint maradt és a gyerekeimmel együtt játszottak a csirkékkel és a kiskutyával. Ez volt az első eset, hogy valaki eljött hozzám a házba, és segítséget kért tőlem, és sosem derült ki számomra, kiküldte őket, vagy kimondta nekik, hogy én gyógyító vagyok. Minden esetre ők voltak az elsők, akiket aztán sokan mások követtek. Évekkel később, mikor ismét találkoztam Fintannal, elmondta nekem, hogy amikor meglátta a házat és a gyerekeket, a kiskutyát és a csirkéket, rögtön tudta, hogy jó helyen jár. Azt is elmondta, hogy a felesége állapota rengeteget javult a látogatás után. Egyszer felhívott egy Josie nevű nő aki megkapta valahonnan a telefonszámomat. A fiánál rákot állapítottak meg, és segítséget kért. Azt is kérte, nézzek meg egy másik családot is, ahol az ottani fiúnak szintén rákja van. Ezért aztán úgy intéztük, hogy együtt jönnek majd el a következő hétfő délelőtt. Hétfőn negyed tizenegy tájban megállt egy kocsi a kapunál. Kinyitottam a bejárati ajtót, és behívtam a családot. Kezet rásztunk, bementünk a konyhába. Az apa Dermot néven mutatkozott be, feneségét Szuzennek hívták, a fiúkat Nicknek. Leültünk a konyha és Nick játszani kezdett az anyja által hozott játékokkal, miközben én a szülőkkel beszélgettem. Egyszer csak Nick szélesen rám mosolygott, és így szólt. Ne beszélj tovább, anya, engedd lornát, hogy megálljon és tudd meg nekem annak az angyalnak a nevét, aki segít majd, hogy jobban legyek. Ha majd tudom a nevét, kimegyek a kertbe játszani. Az apja rászólta a fiúra, hogy ne legyen olyan türelmetlen és hagyjon engem, hadd csinálja, ahogy akarom, én azonban szóltam, hogy nincs semmi baj. Megmondom, mit fogunk csinálni, mondtam. Megáldom Nikket, imádkozom érte, és megkérdezem az angyal nevét. Nik, ülj csak oda, anyukád, vagy apukád térdére? Nik az apja térdére ült rá. Nem lehetünk biztosabb benne, Nik, hogy az űrangyalod elárulja-e majd a nevét, mondtam a fiúnak. Így neked is velem együtt kell imádkoznod, és kérni az őrangyalodat, hogy nyissa meg elmédet és szívedet. Ha befejeztem, mehetsz játszani a kertbe, hogy beszélhessek anyukáddal és apukáddal. Ránéztem, és kértem Istent, mutassa meg, hol van a testében a rák. Láttam, hogy hol van, de nem beszéltem róla senkinek. Meglehetősen agresszív rák volt, és ezt gondoltam magamban. Ó, Istenem, valóban csodára van itt szükség, hogy a fiú életben maradjon. Az a gondolatom támad, hogy Nicknek talán nem is szabad életben maradnia. A mostani életútja arról szól, hogy közelebb kerüljön Istenhez, és megismerje az angyalát. Annak is tudatában voltam, hogy ez talán része a család életútjának is. Míg kért imádkoztam, és kértem Istent, engedje megtörténni a gyógyulás csodáját. Pár percre feltűnt a fiú őragyalak. Elmondta nekem, hogy a csoda nem fog bekövetkezni, és hangsúlyoznom kell Nick szüleinek, hogy a lehető legtöbb időt töltsék a fiúkkal, mivel most minden pillanat számít. Nem volt szabad megmondanom nekik, hogy a fiúk meg fog halni, még nem lettek volna képesek megbirkózni ezzel az információval, Nicknek viszont el kell mondanom, hogyan hívják az angyalát. Miközben imádkoztam érte, Nick teljes nyugalomban ült apja térdén, és amikor befejeztem és megáldottam őt, leugrott a földre, és így szólt. – Mondd meg nekem az angyalom nevét! – ülj vissza apát térdére, – mondtam neki. – Akkor meg tudom mondani a nevét, és hogy miként néz ki az angyalod. Nick, az őrangyalod csodálatos. Ruhája a szivárvány összes színében játszik, és van egy folyamatosan lobogó köpönyege. Gyönyörű csillogó csizmája zöld, a legszebb zöld szín, amit valaha láttam. A csizma felér egészen a térdéig, és nagy, szögletes csat van rajta. Az angyal aranyövet visel a dereka körül, annak közepén is van egy ezüst csat. Mik teljes mozdulatlanságban ült apja térdén, és le nem vette rólam a szemét. Leírtam neki az űröngyalát, és lehetett látni, mennyire izgatott. Haja vörös, mint a lángoló tűz, folytattam. Szeme pedig, mint a csillagok. Bal kezében tart valamit, ami karthoz hasonlít, valójában azonban egy villanó fénykart. Az őröngyalod azt kérte: Mondjam el neked, hogy ha rosszul érzed magad, annyit kell csak tenned, hogy megkéred, érintsem meg téged a fénykardjával, és te jobban leszel. Nick ismét leugrott az apja térdéről, és megkérdezte, ki mehetett most játszani? Apja kivitte őt a kertbe. Anyja most, hogy egyedül maradtam vele, sírni kezdett, és megkérdezte. Mit mondtak az angyalok? Nagyon nehéz nekem, amikor egy szülő azt kérdezi, hogy mit mondtak az angyalok, és nekem rossz hírt kell közölnöm. Mit mondhatok ilyenkor? Van, hogy egy szülő ezt kérdezi, mit csináltam rosszul, talán valami nagy bűnt követtem el? Így akar megbüntetni az Isten? Meg kell értenünk, hogy ez a kijelölt útunk, utazásunk, melyet lelkünk előre elhatározott jóval azelőtt, hogy megszülettünk volna erre a világra. Nick lelke is jóval születése előtt elkötelezte magát emellett az út mellett, és úgy döntött, fiatalon meg fog halni, hogy már ilyen kevés életév alatt beteljesíti, amért született. Szülei is maguk választották az utat, hogy elfognak veszíteni egy kisgyereket, még ha most már nem is emlékeznek erre. Legnagyobb részt elfelejtjük, amit tudtunk, és amibe beleegyeztünk fogantatásunk pillanatában. Nézzel rá a fiára, válaszoltam. Nézze, milyen erős hite van. Ő nem fél. Nem fél jobban lenni, és nem fél attól sem, ha meg kell térnie Istenhez. Hallgasson a fiára. Sok üzenetet fog közvetíteni magának. Mikor Nik apja visszajött, mindkét szülővel beszélgettem pár percet. Megmondtam nekik, hogy az angyalok azt üzenték, töltsenek annyi időt a fiúkkal, amennyit csak tudnak. Rendszeresen kaptam hírt a család felől. Valahányszor Nick kórházba került, vagy rosszul volt, megkérte az anyukáját vagy az apukáját, hívjanak fel engem, kérjen meg az őrangyalát, használja a fénykardot, hogy ő jobban legyen. Ilyenkor... Alig, hogy a szülők felhívtak engem, már el is múlt a fájdalom. Természetesen ő maga is megkérhette volna az őrangyalát, hogy segítsen, azonban úgy találtam, a beteg gyerekek gyakran kérik a szüleiktől, hogy hívjanak fel engem. Talán ettől nagyobb önbizalmuk lesz. Egy alkalommal, mikor a fiú éppen jobban volt, rávette a szüleit ismét, hozzák előtt hozzám. Ragaszkodott hozzá, hogy egyedül akar velem találkozni. Azt mondta a szüleinek, maradjanak a kocsiban, neki arra van szüksége, hogy kettesben beszélgessem velem. Mikor magunkban voltunk, elmondta nekem, hogy folyamatosan beszélget az ő aki megmondta neki, hogy a jövőben talán nem sokára el fogja őt vinni a mennyországba. Nik azt mondta részéről, rendben van a dolog, most, hogy már kilenc éves. Elmondta nekem, beszélt az anyjával és az apjával arról, hogy ő valamikor nem sokára el fog menni a mennybe. Ők azonban azt felelték, hallani sem akarnak ilyesmiről. Azt is elmondta nekem, hogy az anyja folyamatosan sír. Mondom a maminak, én nem bánom, hogy el kell mennem a mennyországba, rendben van a dolog, de ő nem hallgat meg engem. Megkérdeztem. Nik, szeretnéd, hogy beszéljek az anyukáddal és az apukáddal? Igen, megtennéd Lorna? Erősen átöleltem Nikket, és ezt mondtam. Engedd meg, hogy most imádkozzam érted, és megáldjalak, és beszélek Istennel meg az őrangyaloddal. Megkérdezem őket, mit mondjak apukádnak és anyukádnak. Meg fogom kérni az ő őrangyalaikat, hogy segítsenek nekik téged elengedni a mennyországba, amikor annak eljön az ideje. Elmondtunk egy közös imát, aztán megáldottam néket. Kimentünk az autóhoz, és behívtam a fiú szülei, Dermotot és Suzent, magamhoz. A kutyánknak, Heidinek kölykei voltak, Nick Russell együtt boldogan játszott velük a kertben a fa alatt. Mosolyogva néztem őket. Nick szülei aggodalmaskodva figyelték, a fiú azonban mondta nekik, hogy hagyják őt magára, ő most játszik, nekik pedig az a dolguk, hogy bemenjenek velem a házba, és meghallgassák, mit mondott az őrangyala. Susan aggódva nézett rám, hogy leültünk a konyha asztalhoz. Amennyire csak tudtam, körültekintően beszéltem velük. Megmondtam nekik, mit mondott a fiúk, hogy Nick őrangyala arról beszélt, nem sokára elviszi őt a mennyországba. Kértem a szülőket, amennyire képesek, legyenek erősek. Hallgassák meg a fiukat, és mostantól töltsenek vele annyi időt, amennyit csak tudnak. A szülők sírtak. Zokogva átölelték egymást. Megrendítő jelenet volt. Végül aztán mindketten beszélni kezdtek. Elmondták nekem, hogy az utóbbi pár hónapban folyamatosan hallottak tőle valami űrangyarról, aki majd elviszi őt a mennyországba, de nekik túl nehéz volt ezt elviselni. Mindkettőjüket megöleltem, megáldottam, aztán hazament a család. Néhány nappal később Róz bejött a konyhába és azt mondta: Anyu, emlékszel arra a fiúra, akivel múltkor a kertben játszottam? Jó volt játszani vele, olyan kedves fiú volt, hogy hívják? Nik, feleltem. Tudom, hogy beteg anyu, meg fog gyógyulni? Nem. El fog menni a mennyországba, mondtam a lányomnak. Róz sírva felelt erre. – Ez nem igazság, annyira kedves fiú! – megöleltem a lányomat. Egy ideig a karjaimba zárva tartottam, mire megszólalt. – Most már jól vagyok, anyu! – azzal elment, hogy megírja a leckéjét. Eltelt néhány hónap, és Nick állapota ismét súlyosbodott, gyakran volt kórházban. Jöttek a telefonhívások a szüleitől, és elmondták, ha fiú kéri, hogy hívjanak fel engem, el a fájdalmat. Mindig el is múlt, és én megköszöntem Istennek ezt a csodát. Egyik nap azonban Susan azzal hívott előző éjjel Nick csendesen eltávozott az élők sorából. Elmondtam neki, ne felejts el, hogy Nick most egy szépséges lélek a mennyben, és hogy ott lesz az anyja mellett, valahányszor Susannek erre szüksége van. Nehéz leírni, Nick mekkora hatással volt a családjára, a szüleire és a testvéreire. Elvesztettek egy fiút, egy testvért. És mégis, mintha a betegsége és halála felébresztette volna az egész családot, a részvéd és a szeretet hihetetlen mélységét mutatta meg nekik, mintha maga Isten ragyogott volna át azon a fiún. Több volt, mint egy átlagos gyerek, valamiképp maga is angyalhoz hasonlított, angyalhoz, aki világított mindenkinek, akivel kapcsolatba került. Ha valaki bemegy egy gyerekkórházba, Súlyosan beteg kicsikkel találkozik, és mégis ezek a gyerekek boldogok, tele vannak élettel. Csak kevesekben látni keserűséget vagy megbántottságot, mintha csak azért élnének, hogy láthassuk a fényüket. Mindig lenyűgöz a gyermeki bölcsesség. A gyógyíthatatlan betegséggel küszködő gyerekek rendkívül spirituálisá, komolyá és gyakorlatiassá válnak, már akár négy évesen is. Elképesztő ezt látni, és nagyon szép dolog is egyben. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az egészen kicsik mennyire nyitottak spirituálisan. Ez érthető, elvégre csak nemrég érkeztek meg a mennyországból. A legtöbbjük látja az angyalokat, noha általában ezt később elfelejtik. Sokan közülük a szellemeket is látják, különösen a nagyszülőkét, vagy más olyan rokonokét, akik azért jönnek, hogy megvédjék a gyerekeket. Gyakran találkozom olyan kisgyerekekkel, akik ilyesmiket mondanak. A nagypapi játszott velem! Hallottam szülőktől, hogy amikor közösen családi fényképalbumot nézegetnek, a kicsi mesél olyan családtagról, aki már meghalt azelőtt, hogy a gyerek megszületett volna. Még az is előfordulhat, hogy üzenetük van a szülők számára. A gyerekek forrásai sok bölcsességnek, mely részben a túlvirágról is eredhet. Komolyabban kéne vennünk őket. Egyre többen és többen jöttek hozzám. Joe már annyira rossz állapotban volt, hogy csak ritkán tudott kimenni a házból, és mikor jöttek hozzám, ő eltűnt. Büszke ember lévén nem akarta, hogy mások megtudják, mennyire beteg. Akik eljöttek hozzám, nem tudták meg, mi zajlik az én életemben. A nehézséget, amit egy komolyan beteg fér jelent, az, hogy együtt kellett élnem az angyalok által elmondottakkal, vagyis azzal, hogy Joe már nem maradhat mellettem sokáig. Egyszer egy nő jött el, az angyalok közbenjárását kérte. Mariannak hívták és orvostan hallgató egyetemista volt. Elmondta, hogy rendkívül ideges alkat nem tud megbírkozni a vizsgáival. Hallottam, hogy maga angyalokkal beszélget, mondta nekem. Én hiszek Istenben. Van hitem, és hiszek az angyalokban, most azonban igazán szükségem van a segítségére. Olyan nagy rajtam a nyomás, hogy attól félek idegösszeomlásom lesz. Marian már majdnem végzett az egyetemen, azonban rettegett, hogy nem fog átmenni a záróvizsgákon. Mindennél jobban szeretett volna orvos lenni, tudta, hogy jó orvos lenne, azonban nagyon keménynek tartotta ezt az egész egyetemi procedúrát. Mondtam neki, hogy a hite és az, hogy hisz az angyalokban már eddig is átsegítette ezen a nehéz életszakaszon. Azt is mondtam, Isten már elküldte hozzá az angyalait, akik majd megtanítják arra, miként tegye le a vizsgákat, és útbaigazítást adnak, miként válhat belőle spirituális, szeretettel teli az emberekkel törődő orvos. Mindannyiunknak megvan a mindig velünk lévő őrangyala. Az őrangyal azonban lelkünk kapuőre is, így megengedheti más angyaloknak is, hogy belépjenek az életünkbe, és segítsenek nekünk különféle dolgokban. Ezeket az életünkben gyakran felbukkanó angyalokat tanároknak hívom, és különböznek az őrangyaloktól. kértünk egy csapatnyi angyalt, legyenek Marian tanárai. Imádkozás közben már láttam is három angyalt, hogy úton vannak felé. Nagy léptekkel közeledtek, de még nem értek oda hozzá. Mindhárman férfiak, közöltem. Nő nincs közöttük. Remélem ez nem gond magának. Marian nevetett, megkönnyebbült, sírt, és kérte tőlem, kérjem meg Istent, intézze el, hogy érkezzenek meg hozzá, amíg még itt van nálam, mert valóban nagy szüksége van rájuk. Imádkoztam érte. Kértem Isten, adja meg a szükséges magabiztosságot, bátorságot és a képességeket ennek a nőnek. És kértem reményt is, mert szüksége volt arra, hogy képes legyen remélni az élete során. Befejeztem az imát, és megkérdeztem a Marian segítségére jövő angyalok nevét is. Azt a választ kaptam, hogy hívja az angyalokat a három névem. Már meg is érkeztek hozzá, és az ajtó előtt várták, hogy kilépjen az új világába. Évek teltek el, és nemrég felhívott engem. Most már orvos, a tengeren túlon dolgozik, és sokat tesz emberek jobbulásáért. Azért telefonált, hogy megköszönje nekem az angyalokat. Fel kellett hívjam, hogy megkérjem, adja át neki köszönetemet, azt hiszem, így gyorsabban eljut hozzájuk az üzenetem, mondta. Nevetnem kellett. Elmondtam neki, hogy ezzel a telefonhívással már is megköszöntük a dolgot az angyaloknak. Emlékeztettem rá, sose felejtse hívni az ő három angyalát, ha szüksége van rájuk. Még mindig önnel vannak, sosem hagyták el magát. Még van további munkával teli életút, amelyet be kell járnia, mondtam. Marian hitt annyira az angyalokban, hogy kérje a segítségüket, felhatalmazta őket, és válaszképpen az angyalok is adtak neki felhatalmazást. Az emberek legtöbbször hozzám jöttek el, ám némely esetben, különleges körülmények esetén előfordult, hogy azt kérték, én menjek el mások otthonába. Ha erre került sor, gyakran eljött valaki értem, és autóval vitt oda. Egyik alkalommal egy nagy régi házhoz vittek el, ahol egy súlyosan beteg három éves kisfiút kellett meglátogatnom. A gyerek nagyon rossz állapotban volt, nehezen lélegzett, és alig tudott felkelni az ágyból. Volt a házban egy öreg ember, azt hittem ő is tagja a családnak. Csak amikor vihorásni hallottam, jöttem rá, hogy ő egy kísértet, egy lélek, aki azonban annyira letompította a fényét, hogy eleven embernek tűnt előttem. Tudta, hogy rászedett engem, és ez mód felett szórakoztatta. Miután megnéztem a kisfiút, ittam egy teát a nagymamájával, aki megemlítette, hogy az unokája mennyire hasonlít az ő nagyapjára, aki szintén ebben a házban élt, ahogy előtte is sok-sok generáció. Ezt megismételte néhányszor. Bizonyos, általam nem pontosan értett okokból, annak, hogy a nagymama folyamatosan a saját nagyapjához hasonlítgatta a kisfiút, az lett az eredménye, hogy a szellem ott maradt a közelünkben. A szellem a beteg gyerek ő volt. És tudtam, hogy a jelenléte nem tesz jót a családnak, egy valami rossz akaratú erőről van szó is részben, ha ugye nem teljességében ez az oka a gyerek betegségének. Míg a házban voltam, végigfigyeltem az öregember szellemét, és imádkoztam, vegye körbe őt az angyalok szeretete, hogy eltávozhasson, és elkerülhessen a mennyországba, hogy békét hagyhasson a kisfiúnak. Néhány hét múlva kértek, hogy menjek vissza a házba, és nézzem meg a kisfiút, aki addigra már teljesen felépült, és tele volt energiával. Tudtam, hogy a szellem eltávozott. Elképedve láttam, hogy a ház teljesen megváltozott. Az a ház, ahol korábban jártam, dohos volt, eléggé koszos, és egy nagy lépcső volt benne, valamint egy kormos kandaló a nappaliban. Mostanra egy gyönyörűen helyreállított, gondosan karban régi ház lett belőle kandalló nélkül. Kérdeztem a nagymamától, hová lett a kandalló? A nagymama furcsákodó tekintettel közölte. Semmi sem változott azóta, hogy legutóbb itt jártam. Számomra azonban nyilvánvaló módon más lett a ház. Rájöttem, hogy korábban nem csak a gyerek ükapjának szellemét láttam, hanem a hozzátartozó házat is, azt a házat is, amelyben akkor réges régen az ükapa élt.